U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos Vaskrse. Hristo Vaskrse. Evo nas ponovno na ovom divnom mestu, na svetom mestu i na strašnom mestu. I slušamo Božje reči kako zove zove svete učenike svoje a kroz njih zove i nas hajdete na dubinu izabrao je gospod plađu koju je ušao jer bez božjeg izbora čovek ne može sam prići bogu i prvo on zavole nas kako Je rekao sveti apostol Pavle On siđe čak i u najdonja mesta zemlje A siđe i na ovu našu grehom i suzama natopljenu planetu Siđe kao čovek ponizi se do naše palosti I u svemu bi sličan nama sem u grehu I da gospod nije premostio taj put, da nije on ušao u našu lađu, ne bi mi nikad mogli njega poznati, ne bi ga mogli dodirnuti, ne bi mogli prići njemu. Ali sišao je gospod i govorio i njegove reči kao u stenu uklesane su u sveto evanđelje. Ali opet, nije svako prijemčiv da te reči dotaknu njegovu dušu. Potrebno je da uđemo u dubinu. Mi smo većinom navikli da živimo u kličaku ovoga života, da se okrećemo oko stvari prolaznih, stvari besmislenih, stvari vidljivih, da tu gradimo svoj identitet, svoju životnu priču, ostajući u plićaku ostajući bez ikakvog ploda i ulova. A da bi reč Hristova donela plod, potrebno je da uđemo u dubinu. Džaba sav naš trud, kao što apostol Petar, U nemoći svoje ispoveda svu noć se trudi smo i ništa ulovili nismo. Tako i mi sav se živo trudimo da nešto steknemo, da tu prazninu duše nekako popunimo. Da dali nas neće bogatstvo zadovoljiti, dali neće slava, dali neće putovanja, dali neće naša sujeta, ali sve opet Ostaje prazno, kroz ruke naše kao pesak prolazi i ostajemo opet nemoćni i prazni. Ali evo gospod nas zove kao apostol Petar koji je bio poslušan gospodu i ako logički nije bilo nikakve šanse da išta ulove. Videći sve svoje promaša i svu svoju nemoć, ipak je poslušao reči gospodnje i otišao na dubinu. Tako i mi poslušajmo gospoda, iako smo već na granici očajanja, na granici predaje, već zagledani u svoj životni poraz, ali poslušajmo Božju reč, verujmo u njegovu istinsku ljubav, a va punaoća ljubavi gospodnje se ogleda u tome što nas ovako nemoćne i ovako promašene nije napustio već je i dalje s nama i svojom ljubavlju nas drži i podiže nam cenu nama samima daje snagu daje smisao i opostavljamo nepobedivi da uđemo u dubinu dubinu sebe da uđemo u svoje srce u najdublji deo našega bića. Tamo ćemo sresti gospoda, tamo će se desiti čudo. Da uđemo u dubinu srca, kroz istrajinu, kroz nepokolebivu molitvu, kroz osećanje, Božje blizine, jer On je upravo tu u našem srcu. I onda, onda se javljaju plodovi tog susreta, već prvine pokajanja. Petar pada pred kolena Isusova i kaže, idi od mene, gospode, ja sam čovek grešan. Više ne govorimo, ja sam veliki vernik, ja idem u crkvu. Ne osuđujemo druge za njihove grehe i promašaje, već vidimo ponor svog bića i vidimo Božju ljubav koja nas nije ostavila i otvaraju nam se učine horizonti istine i vidimo svoju nemoć i grešnost ali vidimo i Boga ispred sebe i nepokolebivo padamo kod njega shvatajući svoju nedostojnost a on opet čovekoljubiv koji je sam rekao nisam došao radi pravednika već radi grešnika on kaže i nama kao i Petru, ne boj se, ne boj se, odsa ćeš ljude loviti. Jer jedan čovek koji se smiri, koji stekne blagodat u srce svoje, on tu ljubav zrači oko sebe, Bog se kroz njega ogleda i drugi, kako kaže Sveti Serafim Sarovski, smiri se i hiljade oko tebe će se spasti da i mi prođemo taj put istinskog bogopoznanja, istinskog pokajanja, njega ćemo moći kreći samo ako se kroz svu larmu ovoga sveta spustimo duboko u svoje srce, tamo ćemo se tek tamo istinski sresti sa Bogom. Jako mislimo da smo ga već sreli, mnogi su, kako kaže apostol Pavle, lažni bogovi, dogod u srcu svome ne osetimo Mir i kroz svo naše grešnosti, ne očajanje, ne razuzdanost, ne bez, istinski nepokolebivi mir. I tu je gospod kao kad se svetom Iliji nije javio u onom uraganu, niti u vihoru, već upravo u tihom povetarcu. I tu svet Ilija pozna gospoda, tako ga i mi poznajemo u toj tišini. Božje blagodati mira i ljubavi da nam Gospod daruje taj susret kroz istinsko pokajanje i poznanje svoje nemoći i onda zaista se nećemo bojati ničega, zaista ćemo biti istinski vojnici Hristovi u ovome svetu i kao i svetitelji koji su uvek sebe smatrali grešnijim od svih ljudi, ne zato što su supoređivali s drugima, već zato što su videli sebe pred viličanstvom čistote i ljubavi Božje, koju neka bi stekli svi mi sa svima svetima. Amin Božjega.